Keleti Artúr barátunkról azt tudjuk, hogy az Informatikai Biztonság napjának szervezője, de nem tudjuk, hogy két ITBN között vajon mit csinál. Hát most kiderül a nagy titok, mert kapcsoljuk bomba, Németország nyugati oldalára, ahol egy az ITBN-hez teljesen hasonló rendezvényen vesz részt most keleti Artur. Szia Artur, mi a helyzet bomban? Sziasztok, hát az ITBN-hez hasonló konferencia nincs. Tehát én ezzel szeretném kezdeni. <gül> ez, csak a, ez csak a vicc helye. Jelenleg a Deutsche Telekomnak, ami ugye a magyar telekomnak a felettes cége, annak a biztonsági konferenciáján vagyok, amit hát a Magenta Security-nek hívnak. A Dajcsa Telekom egyik második alkalommal megrendezett hatalmas konferenciája. Hogyha egy kicsit uh, itt körbenézünk, akkor lehet azt látni, hogy hihetetlen mennyiségű ember vesz körül. A rendezvényre egyébként 1500-1700 résztvevőt vártak. Itt van a kiberbiztonság színe java, ami Nyugat-Európát illeti, elsősorban Németországot. Nagyon sok érdekesség van a, a rendezvényen. Egy kicsit gondoltam, hogy mászkáljunk körbe, mutatok egy-két izgalmas uh, dolgot. Például az egyik uh, dolog, amit szeretnék megmutatni, az itt található. Itt bizony egy olyan képernyő látható, látszik is egyébként, hogy kicsit így meg van görbülve. A Deutsche Telekomnak a biztonsági rendszereit mutatják be. Éppen egy ilyen felhős biztonsági rendszer látható itt, ahol nagyrészt azt mutatják be, hogy hogyan támadnak és hogyan védekeznek a, a biztonsági szakértők. Itt a felhő a felhő rendszerek biztonságát jelenti, Artur? vagy mit jelent így, a... így van, így van, így van. Ez a felhőrendszerek biztonságáról szól, hogyan lehet egy rendszer biztonságossá tenni, ami a felhőben van. Itt jelenleg éppen folyik egy hacker demonstráció, amelyben azt mutatják be, Látható elől több ilyen eszköz is. Ez a kis nyuszik, ami ott látszik, ez egy, ez egy ilyen wifi pont, ami elrabolja a létező wifi pontokat, és úgy tesz, mintha ő egy létező wifi pont lenne, és ezért hozzá csatlakoznak a felhasználók. Ezeket a csatlakozott felhasználóknak az azonosítóit lopkodja el, ez egy ilyen hacker demonstráció. Mellette található ott egy domkamera, amit az itt található hekker urak meghekkelnek, és onnan a konfigurációt letöltik, a képét tudják nézni, ami pedig ott látható éppen erről van szó, az pedig egy navigációs rendszer, amely navigációs rendszerhez egy ilyen hardware egységgel csatlakozva meghamisítják a Wi-Fi jelét. Nem is a Wi-Fi, hanem inkább a GPS-nek a jelét, és a navigációs rendszernek azt mondják, az autonavigációs navigációs rendszerének azt hazudják, hogy az máshol van. Ezen keresztül egyébként még be is lehet törni a rendszerbe. Aztán van itt egy másik marha érdekes dolog, Ez eléggé ritka látni, különösen biztonsági konferenciákon. Ezt kérem szépen nem más, mint egy ipari rendszer, egy ö, olyan rendszer, ami gyárt dolgokat. Itt megtekinthető, ahogy a rendszernek a különböző elemei láthatóak, Eze, ezek rakják össze a terméket, ami ezen a futószalagon halad végig, majd később becsomagolásra kerül egy ilyen kis dobozba. Na de hogy miért érdekes ez egyáltalán egy biztonsági konferencián? Látható egy gyártó, a gyártja, ezt az ipari rendszert. Hát azért,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 Amiről egyébként a tulajdonosa sem tudta, hogy meghekkelt. ez egy javító eszköz, amit az ipari rendszer javítására terveztek, ebben az esetben éppen elrontotta. És itt azt mutatja be éppen a kolléga, hogy hogyan, hogyan veszi észre ezt a támadást, az ipari rendszerbe épített biztonsági mechanizmus, és hogyan véd ellene, milyen, milyen védelmi technikát alkalmazza arra, hogy hogy ezt elkerüljék az ipari rendszer gyártói és üzemeltetői. Artur, az előbb láttam mögötted egy drón lebegett ott a levegőben, az is valamit demonstrál? Igen, lesz később a drónokról egy drón biztonsági bemutató, ugyanis a drónokat is meg lehet most már hekkelni, méghozzá elég könnyen. És arról lesz szó, hogy hogyan lehet ezt a hekket elkerülni, hogyan lehet megoldani, hogy maguk a drónok is biztonságosak legyenek. A konferencián egyébként bemutatta a Deutsche Telekom a szokközpontját, a Security Operations Centerét, ami gyakorlatilag egy olyan biztonsági irányítóközpont, ahol egyébként a kollégák. 2 24 órában folyamatosan a biztonsági kollégák megfigyelik a biztonsági rendszerek működését, és azonnal riportolnak, jelentenek, hogyha valami gond van. Egyébként most jelentettek be sajnos egy negatív rekordot is, ha lehet így fogalmazni. A napokban érte például a biztonsági rendszerét a német Telekomnak, a Telekomnak 11 millió támadás naponta. Ez tehát azt jelenti, hogy ilyen hihetetlen mennyiségű támadást kell elhárítani ennek a biztonsági központnak, amelynek a működését tegnap nagyon részletesen bemutatták egy fantasztikus set egy fantasztikus környezetben 270 fogva gyakorlatilag körénk rakva Láttuk hatalmas kijelzőn a bemutatót, és egyébként ezután pedig volt egy nagyon érdekes előadás, amit Mark Goodman tartott. Mark Goodmanról azt lehet tudni, hogy az FBI-nál dolgozott nagyon sokáig, és nemrég írt egy New York Times bestseller könyvet, az a címai Future Crimes, ebben a könyvben bemutatja azt, hogy 2020-ban, 2030-ban hogy fog alakulni a bűnözés, és hogy veszi át majd a a szerepet a a bűnözésben. Ő, mint a témaalvadott szakértője rendkívül érdekes képet festett a dologról. Azt mondta, hogy most már a bűnözés is digitalizált, a bűnözők is digitális környezetben gondolkodnak, úgyhogy nincs menekvés. Most már ezen a területen is a rendőrségnek a kider digitális térben kell beavatkoznia.